Uh, men, këtë muslimant e presim këtë ditë në alë, sa ma shpejtë? Për ty si deliri, se vitë këtë që gjyëran? On uh, një homni shpejnë nën vjeqe, eh? kështë do me thonë i gjashtë të Ramazan. I gjashtë të Ramazan. Allah në më vëllë. Fajnë dede. Në ka një muë në shumë në njëra dëshamirë. Sefët, dërë që të është muë i shajtë, dhëtë më margjinu, dhëtë më falë, mos me bo keqë, mos me idhënu kështi i nasë shuë që nasë kërkon me punu punë të mira. Në basë një muaj punë të mira, do të kurorëzohet me Bajramin. Si e presin besintari këtë, si e preti këtë ditë, ditë e Bajramit, si e pretë? Po dhe ditën e Bajramit e, e presëm me, me gëzime ato që na i ka mundësua lohe me kryket mujqrejtë,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 Po shikoni un fitoi nga bindja se do t'afrohem sa më shumë aty ku do të jen pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem edhe shoqët e tij. Gjithsesi un lutem çdo kohë namazit që Allah xhëlashanohu të ti kënaqur me punën tonë me ibadetet tona, me veprat tona. Ky ky mu i Ramazanit është pa diskutim mu që na afront tek Zoti xhëlashanohu.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 është një është problemi i madh për muslimanët, ku në të cilin muj mund ta fitojmë në ana 12 muajve, një muaj i Idhulum, mund ta fitojmë me këtë muaj Ramazan, mund ta fitojmë xhenetin. Edhe sikur që është hadithi pejgamberit aleyhissalam që kur të, duke hyr në hyjbe, mallkuaj qoftë ai njeriu i cili mësta përsërisë, shpeshë po për përsëritet, por është është për ta përsëritë që në Ramazan edhe del edhe nuk fiton xhenetin. ë unë kisha thon vaj halli pata njerëj që hyn këtë Ramazan e nuk bën shikaktor. Mu i Ramazani me fituj gjenetin. E ajo është mendim im që knej si më të madhe në kom se më pri këtë muaj. Sepse pesho para mu i Ramazonit që tu isha e bdisha nesër agjërushëm thjesht si do ta bëjmë këto vapa. Allah e dashur edhe na vlladitin na knoçi që kur vi këtu çdo ditë, këtu veç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 por mirë për ata cilë s'kan bo as gjonë e s'kan as qëka festojë. Për isholla zotin me ndihmën e tima, me pshirën e tina, i drejton i këthena dha ta në rrugën tonë. Të ndëruar mishë, më bazit të tyre, ndjenjave me dëvërtet, të sinqerta. Nga këta njërës të cilë të kaluar njëtën e tyre duka dhëruar kryusin e tyre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 Këto net në shumë vite në erësiren e diktaturës, në izbritëm në gjamine të mbeot. Në kryqytetin e Shqipëris, nga Tirana, aty intervistuam të ring, të vjetër, dhe të ndjekim se qfarë vërtet përjetuan nga ky muaj madhëruar, a indimoj vërtet ky muaj në rrugën tëndrit Allahot, dhe si e presin, si e presin momentin e korozimit,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 Në basim më e gjërimi, në kurëzojmë me Fitur Bajramen, si e prejtë të fest? Po, shpresojmë ke Zodhi më dhe, për... sepse Zodhi ka thonë që do më thonë gjdo a gjërim është për mua që dhe unë di që të shpërblijet e. Dhe shpresojmë ke Zodhi që me këtë thënjë të tarimi i shpërblijet e Zodhi, faljen e, na... e gjënave dhe heqen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 është një muaj i cili uh, jep përparësi anës shpirtërore më shumë sesa aj materiale, ku ushimi shpirtëror domthon harrin uh, vlerat e saj maksimale. Është vërtet domthon për ne është një begati jash e jashtëzakonshme. Mbas një muajë që jirimi kurzoi me fitur Bajramin, si e pritet diçka. Edhe presat ditë ashtu si ai punëtori i cili lodhet një muaj rresht pa pushim dhe pastaj pret të marrë pagesën. Në të vërtetë fitur Bajrami për ne domthon është ëxhim uh, jash i jashtëzakonshëm pasi kemi punuar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 ve porëri familja më kanë azhnuar vetëm unë kam qenë kuadër i partisë punës jekomunikoj kuadër çmici marr tani po trofis ronsino se dimën të, të jap ndihmë Ramazoni Ramazoni nuk osht qëllimi vetëm trish pa bukë Ramazon tek njeriu do mollahon disa virtutet e njeriu ti duhet të, Ramazan, të, kënjëriu, du të njëriut, njëriu, këtë qeliu këtjet e para ti e dashamirës ti jet bujar të jetë gjakë ftoftë, durimtarë, të me ndojë për pukarajnë, që ha pukaraj për i para këshomë? Dhe, fitë gjithonë shumë, i këtë shëqy që, që, që, që jetë temë, këtë jetë shkurëtër, me thonë, këtë dy një. Ramazoni e ndimon njëri unë, të një vetë vetëm, se na është dhejmë për hatët Allahu, vetëm Ramazoni është për hatët Allahu, dhe skasis që i tashneshën këtë ditë gushti, këtë është ndihma Allahut forca e tij që meq arren për Allahun Allahu nai lefton dhe ne nuk e kuptojm se si shkon dita se si shkon muaj ja hyrëm namazin dera vikes te hyrëm namazin te them ditë me vështat mas ase bën 15 ditë dhe çis vije 16 finon namazin hyrën mirë atë tre në në në 20 vikes hyr vik namazin për tërësi sepse në namazon tek ne grumullon dashje dashje një hyr kë një musliman dhe çdo njerëj i do faj grumullon në namazon edhe qërë që nuk e njëthë, nuk e praqesën që ne, në ata kanë e njuhën, e, e ndjejën ere në Ramazanit, ose të Allahu, se Ramazan, Allahu, jepë gjithë njështë si dhe veta, jepë njërzhimi. Mimë mërë. Pra në e ne imi të knashëm që për dhe vitë një mujë, jënë tre mujë dhe mira, për dhe vitë mujë i Ramazanit është mujë i mjështive, mujë i begative,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 Amin, atërmasimoj agjërimin, që agjërojmë. Vjen Fitër Bajrami. Si e presim këtë ditë? Fitër Bajramin e presim shumë mirë, sidomos njërit që nuk njëri kanë mundsi me përballuar test, sepse e kaën Fitër Bajram. Gjithatë që kanë arnuar, pjesën e shkakt nëprap, kanë detyrë të lej një taks 2.5 për çdo zonë. Ose dimi 500 vetëra. Si e presi? Si e presi? Dhe ata e presin me xdim, gjithëmit mund të presin me xdim festën e Bajramit, e cilat mbulon kë mui festë e këtij mui, mui të Ermazanit. Dhe ai festë është festë historike për për biçimtar, historike, bëna më. Dhe në këtë festë njerëzit vëzhgojnë gjithë. Edha që s'ka fare, vëzhgohet, sepse më jaft, ja vështijë, ja festë më e gjerë më lek e bën telefoni. Kështu. Ai presi në sulzim, ai ne bëron më jola të njërim të ashtë nimi e Ramazanit, me prejnëja Allah e Ramazanit, se për të prejnëuar, në sashtë të lim, dhëmë qëmë bjora, pashtë të është në trupin tonë, në vijet të. Të ndryuar mish, jemi këthyrë për sëri, në studion tonë të imprevizuar, se gjithmonë në kujtoj, jemi nga qyteti Shkupit, jemi nga gjamia Mustafa Pashas, nga këtu, dodoja të kujtoja të gjithë, se mbasikaluam inter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 Më simboja zgjerimi vjen mua, e gjerimi, mua e dita e Fitr Bajramit. Si e pritet këtë ditë? E, e presim e, e presim edhe unë dhe familja ime me gjithë gëzim si gjithë muslimanët tjer, e tjerë. Ë shtrojm sofrën siç rënde ç'është më radh. Gëzoni me gjithë shokët, me shoqërinë? Po me gjithë shok, me gjithë shoqërinë, me gjithë familjart, edhe me çdo besimtar që A për, për e takojm rrugës. Atë mund të them për Hajer Fit Bajrami. Falnder edhe ju për Hajer. Edhe muaj i Ramazanit, për po dhe tërbesimi i Islam në gjithë aspekt, sidom was në aspektin shpirtror, për normalisht edhe në atë fizik, ka një efekt i cili është i pa përshkrua shumë, por njeri u duhet të apërjetuaj atë e që të mund të di ndryshimet. Unë nuk kam dilemë, gjem shumë më le, shumë më i, të themi, i rahatuar në koordinim me dëshirat fizike dhe ato shpirtrare, psitike, këshumerat, një harmonie cila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 Lutjet gjatë të tërmuaj të Ramazanit në e mpranuar dhe në vitin e arshëm të apresëm për sëri me harmoni dhe me gzim me gjithë të afrëm i ta. Po në rrugën e zotën të imi të knasht, imi në gzim, imi në harmoni, imi janë daj në lezet vëjtit, isha la edhe vitin e arshëm dhe të gzomi që kështë dhe të jemi gjallë isha në zotin a bansu. Ramazani. Ne, Ramazani. Ramazani? Pum, që, saj, – Ramazani? – Ramazani. – Së të ndimon Ramazani? – Sëpë që diktoj vetin të jam, mu um, më ka ndimu bëllë, a ne nuk jam me shëndetin i mirë, për po bëllë jam më i rëpe. – A shë besimi që të ndimon, dhe ku se kë shëndetin ti? – Paj, besimi Allah, të, ma ka dhon një ku vetë, që jam me zemrë njës mund, a ma jam i, i knashtë e ndi vetin më mirë. – Ma si muaj e gjërim? Vjen dita e fitur Bajramit, që si e presët ditë? Po, dite në Bajramit e presëm me, me gëzim, me muhabbetet mira, me namaz, me kretë mira, të isha allan në kovqirin. E njëjim e mërëjmë, si nuk garan nuk kejmë jate. Allah isha të mërëjnë dhe Allah dhe njështë mjëtë, të zëtë. Shalla, amin, shëtë. Allah të shëllë. Mjërë, gjithdo të mjërë. Po, të është personalisht për mua, e, si gjithdo vitë, Ramazani dukshëm ndryshon në, e,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 Me këzim, doa, të, të thejmë, um, me vizit familjare, uton, me, me të aferme të shpisë, ashtu. Ka një rikëtim një jetër? Pa, ashtu, ashtu, sigurisht, sigurisht. Ramazanin dhimon shumë, me ndëj, me gjithë aspektet. Me të thonë, përmison edhe fjallorin edhe shumë gjëre përmison, ka ndikim shumë të.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 dhe më të sho i hap kur ato por Ramazan më shëndet. Ramazan pak më më shumë ibadetet më bó. Po, pas një muaji ibadetulla, vjen dita e Fitr Bajramit. Si e pret atë? Ç'u shosh për ty Fitr Bajramin? Po e presim me gëzim me shumë ditë të resim atë. Ne kam deshë të çdo musliman të këtë mundësin të festoj do me thamë ka të vëbekët Zotë i ëmë dimoftë, ishalla që edhe ato të festojnë si gjithë të tjerë. Allah të shumë dhevda. Dhe më dhevda. Për tëllim nga 11 mojë tjerë, muajnë e Ramazanit, me thamë, ndikimi muajt Ramazanit e besimtari është se, subhanallaj, ka lid besimtarin dhe jam mundësën që me hapapa pak më të përshpejtuame me hapru drejt Allahut ku vetë Ramazani edhe me veti bart shumë shumë gjëra interesante. Ktu është edhe abstinimi nga ushqimi dhe nga epshat e tjera ditore. Abstinimi nga gjëra të tjera të cilat jashtë Ramazanit mund ti bësh, kurse në muajin Ramazan ti për hir të Allahut largosh nga ato. Është leximi më i shpeshtë i Kuranit, prezantimin e përdelse. Ë falja xharavive ku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 përgatitja namazit me xhamat. Pas kësaj vjen çështja e veshjes, është mirë të vihej me rroba të reja, është mirë të ushqemi sa më mirë. Andaj vjen pastaj vizita me prindërit tanë, me të afërmit tanë, miqtë tanë, me, me ata të cilët deri deri ditë si kemi pas marrëdhënat e mira, kurse tani mundohemi ti përmirësojmë me ata të cilët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 dhe përfunduam me netët e fundit të muajt Ramazanit. Më kujtohë dhe do dohe për parës të marë opinionin dhe mendimin e hoqës tim të ndërruar. Enis Rama, kur tha, në djetit që në fundit, trokit ke një derë shumë herë, trokit ke një derë shumë herë, cila ishta jo, o Zotë, ti e falës, e do faljen më falë mua.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 Fillimisht ta keni njerëzit e çarkullan, një kuptim i caktuar rreth Bëramerit. Dhe ky kuptim, në gjitha kuptimet që kanë njerëzit, është i natyrës festive. Bërami është shans për vizitë të të afërmëve, është një mundësi e mirë për të kaluar në ambient të festivë së bashku me familjen e kësëmerit. Andaj nuk dua që kët kuptim të amoj, por dua ta forcoj dhe të them se po, ashtu duhet jetë, dhe nuk duhet ta turbullojm ambienten e pashtër festiv te bajramet me asnjë ndërhyrje nga jashtë sikur që njerëzit dinë të bëjnë për shembull që të vizitojn varrezat, të kujtojn të dekoret etj. nuk duhet këtë ditë këtë ta bëjmë, por duhet ta lëjmë të, të pastër ambientin e bajramit tamam sikur që është. Kjo është e qartë, nuk dua këtë të përzihem. Dhe sikur që ekziston, vetëm apeli i mëshën këtë rast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 ku bëtemta për kushtim të dhërim ndallahu xhelalu ala ti e meriton në fund të festojë një bajram, po që nuk një dit, por ç'nuk zgjat një ditë, por zgjat përjetësisht, një festë e vazhdueshme në dhien e kënaqësisë Allahu xhelalu xhelalu. Kjo është një kuptim i rëndësishëm që duhet ta shohim ne këtë ditë. E para dhe e dyta, njerëzit në ditën e bajramit, të gjithë që e ndin vetën se u përket aty në bajramin, e ndin vetën se duhet të urojnë bajram dhe të pranojnë bajram. Po flas për të të tĩ Të gjithë këta, qëfar bëndin në baramit? Të gjithë ta pa përreshtim, veshin tesha të reja. Ose tesha që nuk kanë veshur shpesh, të ralla janë të pasachme, për rastat të pasachme. I themë, në lojë ndërruar. Sikur që zbukurosh, apo motrë ndërruar, me tesha, kujdesit për pasrëtin, me gjitha këto, i themi se, ashtu sikur që ke dalë dit në e baramit me tesha të pasrëta, a ke dalë me zemër të pastërt. A të është pastruar zemër nga njullat e ndryshme që i ke pasë për Ramazant dhe tashme levatriqeja e Ramazant është dash ato njullat i dalë. Nga se levatriqen efikase ke pasë nuk mund të ankosht në levatriqe. Pa, ja, ka qenë levatriqa. Nuk mund të akosht në detergjentën nga se ka gjithuar. Detergjenti ka qenë shumë efikasë në që se ke përdorë. Andaj vetëm e ke bërë p dhe angajhime duherë që këto njëllë të lërgohet. Dhe duhe gjithë dhe besimtar, të shrikojnë gjendin e zemrës të ti. Se tash, Allahu Jelle Wa'la wa nësur në hujratë tëtë, kur fletë për begatin që u ka dhenë besimtarëve dhe besimtarëve. Dhe tjo begati, pranohet vetëm kur zemrë është e pasërët. Sjen reflektimet e kësoj begatije, Allahu nësur në hujratë tëtë, wa habba ba i lejkumul imane, wa zayyanahu fi qulubikum wa karra ilaykum al kufra wal fusuqa wal asya'a Allah thot wa ka bert dashu imanim wa zayyanahu akaz bukuruar shek kjo fjala zbukorum izamr saosh kompatibil saosh ti përtaces me zbukurimin e teshave me bajram andaj jesbukururia esht kush t'ka begatuar me kto tesha qi ka pasni zbukurosh allah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 se unë më me ëndje falem tash, unë e kam më me dëshirë në mazërën, unë shumë i gëzoem tash një adhurimit saktuar, e duha më tepër, po e kam dashën në maherët, por tash nga kësë bukurim e duha dhe më tepër. A i donë adhurimin dhe e lohet edhe më tepër që i ke doshtë? A je edhe mej përmaluar për to, për konë që do të dvije, se që ka qënë maherët, kësë bukurimin, o kerë rëha i lejku me il në kufor unë e kam uretur mëzbesimin gjithmonë, por tashë si duka si pasu e këti zbukurimi, apo të brendshëm, jam duke e uretur edhe më tepër. Jam, jam duke e uretur edhe më tepër mëzbesimin, jam duke e uretur edhe më tepër më katën. Tashë ma e që bëjnjër në përrrugë më duket edhe më shëmtuar, më vratësyn edhe më tepër, më ështësër edhe më tepër, se që këtë e bën të paramuajt Ramazan. Në qofë se kë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 në ditën e madhe të bajramit me të vërtet mund të ja urojmë tashmë edhe me zemër jote me petk dhe me dorë dhe me gjymtyrë të jashme bajramën njëri tjetrit por tash mund ta bëjmë kët edhe me zemër, ngase edhe zemra ka anbiant festiv si kurse gjymtyrët kanë anbiant festiv. Dërmasë rithimit në jetën e përditshme me asnjë moha durimi, çfarë do të gëzojmë në këtë ditë? Duhet të gëzojmë folën nga Allahu le vole. Duhet të gëzojmë lirimin nga gjhenimin, duhet të gëzojmë pajtimin me Allahun Azotër, kësaj duhet t'i gëzojmë. Alijuar, rdjallahu ta'ala anhu, në këtë natë, në natë në bajramit, dilë të në gjemi, dhe një përësi të shkurëtër gjematët të gjemisë, njerët të gjemisë, o thonë të, mëni rabi hufenu hënni, kosh ka fituar, e tja urojnë fitimin. Fitimi është falja. Allahut në i falën më katët. Njerët të lo falën e mëkatëve dhe qëka shumë të lirë. Allahu J. L. Vala thëtë, le më dhufirëtun minë Allahi wa rrahme, këjrën një, një, një më thot, e gjmë unë. Një falë, më dhufirë, një mëkatëve të falë, Allahu J. L. Vala. Allahu thëtë, është më e mirë, të eka Allahu dhe më e shtrajnë dhe më e dobishme se tërë aja që grumbullojnë. Andaj, unë dua vetëm të bi një krasim të shkurt, e pas taj vlerësimin të al si ngrën celularit, telefonit, dhe thot, a je filoni, po janë filoni, a je nga këqytat po, e të përbëzumë se ke fitur 100 milion euro, atët. a do ndihësht njejt, i pale visë shumë, njejt si kurësë, jo Allah, jo. Në automatism do të kujtu në tash me këto pare, e rrgullaj kët, e bëj kët, e bëjat, apo? mirë, që se le emrojsh se Allah ti ka falë më katët, le emrojsh me shenja, me disponabel sigurisht e ka don besim ne urën qep tu anshana po e zbukuruar nëse e la embruar sallatë ka folë me kofat ku t'shkollmen e ta çfarë do, do të rish me kët do të naqim këtu do të naqim këtu Allah mi ka aj, aj më ka folë me kofat ai ai më ka thënë jam ka penguar namaz nuk më lind të të folëm tash nuk kam kët pengesë oh do të naqim do ku fol atë që ka pengesë të, të përmendë Allahun xhallahu ta nuk e kam kët pengesë më do ta do ta përmendë Allahun lërmshëm a do kush rivizëm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 Tot jetë emocionale. Se son ngushëllime që mund të bëjmë ndokujt për vdekjen e familjarëve të tij. Duke shfituar në festën për vërtet për gëzim. Ki marr për gëzimin në dorë për të gjithë besimtarët. Do të haxh shkurt mesazhin e fundit që përcjell kjo fest për të gjithë në besimtarët. Mesazhi kësaj feste është që besimtarët të kupton se Allahu Xhella uala njerëjut i një ka drejguar këtë veçëtagjë. Edhe nuk është kjo dhunja gjithmonë me angazhim e shqetësime, ka kohra te festave. Dhe këto festa janë stacione të besimtarën këtë dunja për të freskuar dhe për të pushuar dhe për të motivuar për të vazhduar më tutje duke pritur pushimin e madh të, të tyre në xhennat. Kjo fest gjithashtu duhet të shërbej çet jashtëm dorën jetë të paitimit. Allah na ruaj nga prit këto fest e mos të mirë më zvete. me zvetë. Me prindrit, me vëllezërit, me motrat, me fëmijën, me, me njerëzim po disi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 nga se me duhet të doshta konga muslimanët që e presin Bayramin por e presin vetëm si ditë që ka ardhur, nderson nuk kanë ndryshuar tek ka ata asnjë kuptimin e sofres së tyre, nuk kanë ndryshuar asnjë kuptimin e lloj të ushqimeve të tyre, nuk kanë ndryshuar asgjë. Andaj u mëndon jelleu ala ç tu afmirson jannatina. Dhe e fundi që duhet të them është që mos ta harojë edhe të varfrët. Ti gëzojmata sikur si më gzuar ditë. Çablim ndonjë të varfrin në tërë. Çfarë e të gëzuat se sot është Bayram. Ose ndonjëherë varet vërtetë mund të mësojmë se ç'të quhet ushqim në sofra e tij. Në këtë ditë që vajtë të kupton se ç'sot cin kabaran, pse? Qase ka sot po hajmë më mirë se dje që kemi ngrënë. Ose pse sot po hajmë më mirë se nesër që kemi të ngrënë. Sepon ku le të jetë në çdo shtëpi, mundësisht. Në çdo shtëpi një atmosferë festive që më vërtet nda bën të knaqur, të lumtur me këtë festë. Dhe gjithmonë të na asocion dhe gjithmonë të na përkujton për atë ditën e madhe. Të gëzimit që presëm, Allahut në gëzimit të, të ditin e takimit më Allah në gjëllewala, e lo se Allah në madhnuat që dit e takim më Allah të jetë ditë bajrani. Ditë festë e madhe, një festë e madhe e gëzimit që me dërëtet nuk imi gëzuar asë një herë, si kur që dhe të gëzohi me atë ditë. Allahut gëzofë të ndër aftarë. Që Allah shprejte si të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të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 nga studioa improvisuar nga qyteti i Shkupit nga xhamia e Mustafa Pashës deri takojmën në misionin tjetër ju uroj gjithë mirat nën kujdesin e Zotit qofshi deri ather asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh